Surja, El Hadid, Medinase, 29 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Allahun e lartëson të shdo gjë që është në qiej e vënë tokë A i është i plotë fuqishmi, i urti A ti i për këtë sundimi i qijeve dhe i tokës, a i i e pjetë e vdekje dhe është i fuqishëm për të shdo gjë. A i është i pari dhe i mbrami, i dukshmi me argumente dhe i padukshmi me sy, a i është i dijshëm për të shdo gjë. A i i kryoj qijet dhe tokën Për gjashtë dit Pastaj u ngrit mbifron A i e di se qfar hyn në tok Dhe qfar del prej saj Qfar zbret prej qijelit Dhe qfar njitet drejti A i është me ju ku do që të gjendeni A i sheh gjith shka që bëni A ti I përket sundimi i qijet dhe i tokës Tek Allahu Do të këthehet gjithë qka. A i e ndërfut natën tek dita dhe ditën tek nata. A i e di që farka që do kush në krahëror. Besoni Allahun dhe të dërguarin e ti dhe shpenzoni nga ato që a i ju akale në trashëgim se për ata mi disjush që besojnë dhe shpenzojnë për ba mirësi do të ketë shpërblim të madhë. Çfarë keni që nuk besoni në Allahun, ndërkohë që i dërguarit i Tij ju ftonin që të besoni në Zotin Tuaj, i cili tashmë ka marrën pesën për ju. Atëherë besoni, nëse jeni besimtar të vërtetë. Është ai që i ka zbritur robit të vet shpalljet e qarta për t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Allahu është vërtet i butë dhe mëshirëplot me ju. Atëherë që farkeni që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, ndërko që vetëm ati i përket trashëgimia e qieve dhe e tokës. Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas. Ata kanë shkallë më të lartë, mirë po Allahu u premton të gjithëve më të mirën, gjenetin. Allahu e di mirë, ata që bëni ju. Kush është a i që do t'i japë vullnetarisht Allahut një huatë mirë, që a i pastaj t'i akthej shumë fish, veç kësaj për atët do të ketë shpërblim fisnik, ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtarët me dritën e tyre që shkelqenë, para dhe në të djathë të tyre e do t'u thuhet. Lajmi mirë sot për ju, kopshte të gjenetit në për të cilat rjedhin lumenjtë, E ku do të banoni për gjithmon Kjo është fitorja më e madhe Atë dit, hipokritët dhe hipokritët Do të thonë besimtarve Naprisni edhe ne që të marim nga drita juaj Por atyre do të thuhet Kthe huni prapa e kërkoni tjetër drit Dhe ndërmje tyre do të vendosit një mur me port Brenda saj ka mëshirë kurse i ashtë saj ka dënim. A nuk kemi qenë me ju, do të thrasin ata. Po, do të u përgjigjen, por ju e quat vete në tundim, pritet, dëshuat, dhe u mashtruat nga vetë dëshira tuajat të kota, derisa arriti urdhëri i Allahut, e djali ju mashtroj për Allahun. Sot, nuk pranohet prej jush kur farsh për blese, E asë prej atyre që nuk kanë besuar, zjarëj është vendbanimi juaj, a i është për ju, e sa vendbanimi të mershëm që është a i. A nuk ardhur koha për besimtarët e vërtet, që zemrat e tyre të, të, të përullen para këshilave të Allahut dhe para të vërtetës që a i ka shpalur, e të mos bëhen si ata që ju është dhe në libri më parë. Me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë thyrësh janë të pabindur. Djeni se Allahu ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ju sirojmë spalet në mënyrë që ju të kuptoni. Ata që japin lëmosh, e që i japin Allahut një huat të mirë, qofshin burra ose gra, Do të shumë fishohet përfitimi dhe do të ke një shpërblim fisnik Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarit e ti Pikërisht ata janë njerëzit e sinqert Dëshmorët do të ke në të zoti i vetë Shpërblimin dhe dritën e tyre Kurse ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë shpalje tona Do të jenë banor të zjarit Ta dini se jeta në këtë bot, nuk është tjetër veç se loj, dëfrim e zbukurim, si dhe mburje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmii. Ajo i shëmbëlen bimës e cila pas shiut rritet dhe i gëzon bujqit, por më vonë zverdet, thahet dhe mbetet pavlerë. Në botën tjetër ju presin vuajtje të më dha, ose falja e Allahut dhe kënaqësia e ti. Jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e reme. Prandaj, rekuni me njeri tjetërin duke kërkuar falje prej Zotit tuaj dhe një kopshtë të gjërë sa qilë dhe toka që është e përgatitur për ata që i kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të ti. Ajo është mirësia e Allahut që aji ja jep kuj të doj E Allahu ka mirësi të pafund Ska fat keqisi që godet tokën dhe ju Që të mos jetë shënuar në liber Leuhi mahfudh më par se të kryoj ma të Kjo për Allahun është vërtet e leht Këtë përsaktime kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së teprmi për atë që ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët mburra vetë. E as ata që përveç se janë vetë koprrac, i nxisin edhe të tjerët në koprraci. Kushdo që nuk ja vë veshin kësaj, leta dise Allahu është i vetmjaftueshmi dhe i denji Për çdo lavd Ne Iquam të dërguar i tan Me provat e qarta Dhe bashk me ta zbritëm Librat e shenjt Dhe peshoren e drejtësis Që njerëzit Të dhe projnë drejt Ne e zbritëm hekurin Në të cilin kam material Për luft të fuqishme Dhe dobit të tjera për njerëzit Me qëllim që Allahu Të njohë ata që endihmojnë atë dhe të dërguarit e ti, pa e paratë. Me të vërtet, Allahu është i fort dhe i plot fuqishëm. Sigurisht, ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin e udhuruam trajshgjimtarve të, të tyre profecin dhe librin. Disa syresh ishin në rrug të drejt, kurse shumica prej tyre ishin gjyhna qartë pabindur. Pas tyre, ne quam të dërguar të tjerë, mandej dërguam isajnë, të birin e merjemes. Ne idham ati unë gjilin, kur se në zemrët e pasuez vetë ti, mbolëm butësi dhe mëshirë. Sa për murgërin, ne nuk ua urdhëruam atë, por ata e shpikan vetë për ta arritur kënaqësine Allahut. E me gjitha të, ata nuk u kujdesen si duhet për të. Kështu, Ne u dhamë besimtarve të vërtet prej tyre Shpërblimin e merituar Sa do që shumë prej tyre Jam të pa bindur O ju, i start e librit Që besuat në Musain dhe Isain Rua ju një Allahut Dhe besoni në të dërguarin e ti Muhamedin Se a i do t'ju dhuroj pjes të dy fisht Nga mëshira e vet Do t'ju jabë dritë me ndihme nëse cilës do të ecni dhe do t'ju falë. Allahu është falës dhe më shirë plotë. Dhe leta din i thtarët e librit, se ata nuk kanë as pak fuqi mbi që fardo mirësijet e Allahut dhe se mirësija është vetëm në dorën e Allahut. A ja i i a jepë kuj të dojë. Allahu Zotron mirësi të pak u fishme